o kulle bidatën dhalale o kulle dhalale final, të në finna të ndëruar besimtar Allah suhanu a ta'ala në ka si në të dunja për nësë përvuar dhe ka zbukuruar të dunja si spërdo për njëriun Allah i më dhëruar ja ka vendosur njëriut nevoja dhe ti në këtë dunja që të rendi për të arritur ato për të tuar dhe e kanë zitur që ato të cilin e ka përpara syrit i dyon dhe nevojën e tij kanë, kanë të dynjan, kanë nxitur që të largohohet prej saj. Ndërsa ahiretin Allah e ka fshehur. Dhe ai është përfundimi i çdo njeriu. I çdo njeriu përfundimi i tij është në ahiret. Allah e ka fshehur atë. Dhe e kanë nxitur njeriu që ta synojë atë. Kështu që ato që njeriu e shikon dhe nevojën e tij e kanë të dy janë momentale, Allah e ka nxitur njeriu të largohet prej saj kursa të cilën nuk e shikon me sy, por përfundimi do jetë në të e ka nxitur njërin që të drejtohet për drejtëti, drejtaharitë. Kështu që kjo është prova vërtet e vërtetë e njerëzimit. Të largohesh prej asaj gjeje të cilën e shikon me sy të tij, edhe të shkojë drejt asaj gjeje të cilën nuk e shikon me sy, por është i sigurt që do mbrinë të, edhe këtu sporvohet thelbi i besimit njerëzimit, i cili bëson në botën të, të, të tu është besimi besim sa më sa më i fortë ti e ke besimin në botën tjetër, në xhenetin, në xehnemin, në jetën pas vdekjes, në ditën e kiametit. Sa më i fortë të besimi në këto gjëra, aq më dobët është dashuria për dynjan. Dhe sa më i dobët të besimi të gjëra, aq më fort është dashuria e njeriu për dynjan në këtë jetë. Dashuria e dynjas edhe dashuria hereve të dy ato nuk bashkohen në zemrën e një njeriu. Nëse hynë dashurie dhujanë në zemë njëriva, e zemë shkatrojët në aspektin e imanit. A e zemë shkatrojët në aspektin e imanit. Për këtarë syë, Allah i më dhujre, kanë nëzitur besimtarët, që ata ta divorcën dhujanë. Nërgojën për i sajnë. Ta urejnë të, sepse a i cili dashurohët, më saj a i patjetët e që të shkatrojët në ta. Nërgojën të, Allahu subhanu wa ta'ala ka vendosu këto kufi në dunja, kufi dhe ti që kërëramet të cilët i, i ka ndaluar që të spërvoj njëri unë. Edhe pse nevoja ti ndodhet në disa rase në to, që njëri ju të ketë kujdes mos sënoj dunjan, për sënoj hiretin, edhe pse mund sëpërvoj në të dunjan. Allahu më dhura ka vendosur të spërvoj në të botë që të shikoj njëri ju që të bëjë. O do synoj ditunja edhe pse shke nuk u vit Allahut, apo do synoj heretin edhe pse mund të provohet për sake dynjeve. Edhe i kanë nxitur besimtarët që ato të ruhen për dynje sajo është mashtruese. Allahu më dhuar thonë Kur'an, zujin lin nas hubu shahawat minan nisa wal banin. Ës zbukuruar për njerëzit, kenajsia e grave dhe fëmijëve, edhe përmendë arin dhe argjentin edhe kuetim rradh. Pastaj thot Dhalik mata'ul hayati dunya. Kjo është kënaësia e botës së dunjas, kësaj jetës së dunjas. Kjo është kënaësia e jetës së dunjas, wallahu indahu husnul ma'ab, kurse tek Allah është kthimi i mirë për kë, për të devotshmit. Këçojtë Allahu mëdhuar të gjithë këto, fëmijët, gratë, pasurinë, ë, kujt, atëherë së më sotë makinat në radhë, të gjitha këto kënaësie e kësaj bote. Njeriu të ruhet prej sanieje tjetër se thot Allahu më dhuar, o mel hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nuk është jeta e kësaj bote vetëm si një kënaqësi mashtruese. Për çun Allahu kënaqësi më ta, do të thotë kënaqësi e pakët dhe është mashtruese. Pse? Sepse e mashtron njeriuun dhe e bën atë që ai ta synoi vetëm dynjan dhe ta harrojë ahiretin, ta harrojë Allahun, ta harrojë xhenetin, ta harrojë xhenemin, ta harroj llogarinë, ta harrojë varrin e mëradh. Kur ti harroj të, të gjitha këto, A tjerë ka, ka ka harruar synimin për se ka ardhur të vot. Kur ta harroj synimin për se ka ardhur të vot, do synoj vetëm dynjan. Kur ta synoj dynjan, do rendi më sa i mashtruar duke menduar se kjo është kanëësia e vetme që duhet kërkoj njeriu. Derisa momentin kur ai të arrin në kulmin e dynjas, atyhere ka për të shfaqur këtë mashtrim që ishte pa vlerë, e merr Allahu më dorë për një herësh. Edhe atë gjithë dhunja e me bukurisë së saj, bukuritë së saj, me zbukurimet e saj, me krenësitë e saj, ajo shfaqet në formën e një flluskë sapuni e cila plas në ajër, ose në formën e mbjellove të cilat mbasi bëhen të të të të, të piqen zver dhe zverdhën së bashku, fahen dhe vyshken çurrë të dyja. Dhe një njerëzi mbasi mund të rendi të lidhën e tij për ndërtimin e një shtëpie tre katëshe. Edhe lodhët e lodhëve e lodhën ndërtojnë. Mbasi ta ndërtoi atë, ta ken mbaruar Sa të filloj të gëzonë që i përpër për, për të që ndërtoj, vëdes. Vëdes. Përshavullodhë? Të rjetën të ndëllodhë përse? Për nëtu një shpitë si nëse gëzohë kur? Dhe e le për fëmijëtët. Më basë e fëmijëtë ti mund të vëdesin duar për para ti. Dhe asë për të, asë për fëmijët për për shëjtoni. Jo më kota, Allah, i më dhurë e ka quaj të ure të me ta u në gërorë. Kë Edhe nësikur të akëzojve dhjerë jo, sa vitët të akëzosh E vërajitë i me ta'na hum sinin Shikodhët nëse ne i lemat atë kënaqen për disa vite Thun me gjahë hum ma kanu ju adun Pasta ju vinë atyra jo që u është premtuar Takimi allaut Ma agëna hum ma kanu me ta'un Qfar dobi u bërje atyra tërë kanësia tërë përka që vidhe që së u kënaqet Në më vendos sikur Allahu të lejë të njëri një jetë të kënaqësh, sa dush, sa doti, sa sa vite do të kënaqet në këtë botë, sa? 100 vjet, 200 vjet, 300 vjet, po pastaj? Pastaj çka ka pastaj? Pastaj do vdesë dhe dash për Allah. Qësht, dhujan, dhujan për ku do të çosh dy jam? Dy janë të gjithë. Kë ka për ta hedhur un cosplay-er, nuk vlen më. Tregohet që ka qenë një pasonik. Ka pasur një qytet të tër ka të të të ka ka të që ka qenë punëti personale. Punëti personale, ka qenë musliman, ka qenë të thua që ka qenë besimtar i mirë. Edhe para se do të diste një laporosi fëmijëve të ti, tij, që kur ta fusin që vin vetëm në një dorë të alen të alen lart lart domthonjë jashtë fini dhe talent të hapur të çdo forme. Dhe kur të kaloj para njerëz të alen dorën kështu që ta shikojnë njerëzit. Si për të treguar një të do të dojnë njerëz unë që kishe gjithë pasurinë, shikoni ta mdorën bosh nuk mora azim me vete. Nuk mora azim me vete. Ishte pasanik po do të ndogej poshtë në një qytet të tjerë, do të një pallatos duhet 1 milion dollar, shembull. Për të bërë 100 pallate sa duhen, do no, milioner, milioner, çuçi ç't dish. Ç'mori me veten asgjë. Kështu që i mashtruari i vërtet është ai i cili mashtrohet më së dini. I dashur vëllezër, ma dua të thën Innam alhayatu ad-dunya kema inzalnahu min as-sama. Po ç'shemulli kësaj dynjaje është si si shiu që ne kemi zbritur nga qielli fa ehtelat bi fa ehtelat bi nabat al ard a doburzi me bimat e tokos ndersa thot allahu ma tregon shembullin qe pasaj mbi bimot rriten pas e vyshkes os duniaja fillon ngrihet rritet pas e bie sh duket esht shtruse esht pa vlerë nuk esht e porereshme nuk ka vlerë tek allahu asa krahu ni mushkonje gjith ke dunia ca bën at saj s ka vlerë tek allahu asa krahu ni mushkonje Dhështu, dhëtë Allah i më dhurë, iëllë muë enëmë lë hajatë të dunja, lajbu wa lehu wa zinë. Dhëjeni se kjo jetë, jetë e këse i bote, është loj, argëtim, edhe zbukurim. No? Tishka e vogële, pakët. In kullu dhali ke lemme me ta'u lë hajatë i dunja, e gjithë kjo dhëtë Allah i më dhurë, që përmën dhe përdu janë për parën së në zukhruvë, thëtë kjo është vetëm se kënejsie Kurse ahireti te Zotit jot, ahireti mballështie, me mballështinë vetëm me kanë njësi në vetë të plotë, përhershme, pambarëshme, për është për të devotshmit. Edhe sa profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur për dynjën dhe ka treguar për të dhe ka thënë: "Min hayati ad-dunya fil akhirati illa kemathli man yaj'alu ahadukum istahu fil yam fa linzur bima tarja." Fott dynjaja përpara ahiretit është Si një person i cili e fut gishten e tij në det dhe e nxjerr përsërit. Ço nxorri, çë mori me vete nga dynjaja? Kjo që mori me vete nga uji, kjo është sasia e dynjas përpara detit arritit. Kjo është sasia e dynjas, thonë asgjë. Tashi çfarë bon? Njëriu rend dhe ndodhet tërë jetën roptohet për këtë pikën e ujit dhe nuk roptohet dhe nuk lodhet për të arritur atë detën e më, detën më vështortë, ta heritë të këtë kënësive të, të mira që ka përgatitur Allah ona herët. Rend pafund. Minimumi të tortën vit, minimumi po them. Për këtë pik uji dhe nuk rend asa gjysmë këtë tortarshit para të det më vështor të kënësive që ka përgatitur Allah në besimtarët. Një kohë që profetis sënë Allah e lësene në ka të rënguar që dë njajë në të vërdet është burë për besimtarit. Burë për kë? Për atë besimtarit i cilë e kërëkon kanë i cilë në Allah. Dë më dhënë shiko pak. Si ka përshkurë profetis sënë Allah e lësene në dë njajë dhe burgu i besimtarit. Pse burgu i besimtarit? Pse është burgu i besimtarit? Duhet me të tuën thellë të dhe gjithë. Pse ë ku është arsye pse që ka burr besimtarin. Pse? Sepse ti si besimtar, po qëse ti do të zbatosh kufit Allahut, dorruash nga haramat, do kryesh detyrat, patjetër që do të kufizohet dynia do të ngushtohet shumë, shumë. Shikoj besimtarët, ato që janë besimtarë të vërtetë që ndojnë ligjin e Allahut, çfarë thon? Shumë vërtet me tutull e vendit, pse? Sepse me zbato ligjin dhe me ligjin e Allahut dhe me tutull e vendit pist, kjo do të thotë domthonjë që kjo është shumë e vërtetë. A të që do të të kjellit, do të dhe që ti për jeton burg, a dhe ti e besimtar i vërtet. Jo po ti kërështë jeton të vëzët si besimtar, pa i shkelë gjithë kufit, i bëjt gjitha harame, nuk për harame fare, jeton i lëntër, a kjo nuk është besimtar i vërtet. Nuk ka si ti të besimtar i vërtet, kur dënjaj e për të nuk është burg, s'ka se si. Nuk ka se si ti të besimtar i vërtet, kër e e shionë dënjaj me hal në një kohë që profetit së në Allah, e se në ka të rëgurë që një përshinjë, e të kemi të dhe shë njëri u e merë pasurin, nuk pyrë nga merë në haladhe u harami, shtë në kërë musëmanë nësot, sa të dush, së pyrësit, asë nuk du me e në disë varë nga e marë në pasurin, në haladhe u haram, parë për në varë, etës, hajt, papë, pare, pare, vlaho, pare, e thonë dhe anglisht, mani, brother, mani e thon pastë dunya e burgu besimtare, po nuk e burgu për ty, nuk e burgu për, i. për, pire, për e dund, Allah, nuk të, nuk e burgu për çfarësona tjetër, ai është burgu për ata të cilët duan të zbatojnë ligjin e Allahut, do të nuk shkënin Covid-in Allah për ta burg. Nëse ti, po ti çake lëndë pa pa pa, pa, pa shkën këtë dunya. Çfarë? Kush e Covid-in do të shkëne pa shkënti? Ti qe veç e gjithë gjithë dunya do të shijo si çafira. Njësoj vetëm dallim njëri ti falë ato sfale, kaq. Kur vjen puna, domundon ka raste ti përpijesh që t'tregohesh. T'tregohesh më më dunyallist se sa vetat të arom të dunjas. Por do tregu por do budave, ftonja e Çapirave, ftonza Çafierave. Por do budave këtu fillon burrë me gjynave që për Paris Islamit, por treguo atë që çka go un jam edhe i thuvë vetë besimtar. Ah i mirë ti më besimtar. Çfarë besimtar je ti? Prandaj kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam që dhynia është burrë ku i besimtarit, domoshem burrë ja ti i cili zbotoi ligjin Allahut. Pse Allahu i madhëruar, Allah subhanahu wa taala këtu e ka shkruar të që një personi nëse dëshiron ti et besimtarin vërtet, ai patjetër do të sprovojë këtë dynjë. Patjetër që Allahu do të sprovojë me mangësin e posuri, me mangësinë në në në në në shpirtin, në në në shëndet, me me me frikë, me uri, me gjë të tjera besimtarin. Kurse mosbesimtari mos besimtari Allahu hap. Shikoni se çfarë tregon Allahu më dhuron shumë jetë, më një Allah, më dhurë, krasin, me e një, po një prajtiun nuk ka bërë pështypje. Ka bërë Allahu më dhuron krahasim dy grupe njerëzish. Besimtari në fillim fare dhe mosbesimtari mbas tyre fështë të gjabële umë rëbëhum, ën njëna u dhihua amële amëli, minë këmë minë dhekejnë, unë thë bavë, këmë minë bavë. U përgjithja Allah besimtarë lutës e tyre, e tha, unë nuk ahum shpërblimin tuaj, me eshkuj dhe femëra. Allah nuk ahum shpërblimin besimtarët vërtet. Fëllëdhina hajaru, ata të sirët e migruan, për hirtë Allahot. Fëllëdhina hajaru, u uh, khrigju mindiari im, dhe un, Oudhu fi sabili dhe u munduan rrugtime, u katlu u qetlu, luftoru u tim dhe u vran rrugtime. Law kafirna anhum seiatih, do tuash do tu fshijë drgjynat e tyre. Law kafiran, law kafirna, kaqë Allahu kefir, do të fshi ka vëni lam përpara këtë lamin për arabish la leukefir do me vërtet është përforcuese për ta vërtetuar që do të ndodhë kjo gjë. Edhe nunin që mbra vlo kefiran, që nun na e më para, është gjithashtu përforcuese. Për të përforcuar idenë që tregon Allahu këtë ajet. Thot leukefiran me vërtet do t'u afshi gjunafet me vërtet do t'u afshi gjunafet Allahu me dhuar thot shu. Ku këtë mbështetarët? Ço u bën me ta? Ata emigruan. Un zorrën e shtëpitë të tyre, u munduan në rrugt të Allahut, për hir të Allahut, luftuan në kth të Allahut, u vran në kth të Allahut. Kë çash kë? Nuk është, a nuk është kjo burg i besimtarëve? Jo këta janë besimtarët e vërtetë, shoqësi që përshkruaj të Allahu me këtë këtë thërcësi. Kjo është ajo që u ka ndodhur atyre. A nuk është ky në të vërtetë burg i besimtarëve? Pasi tregon të, të gjendjen e besimtarëve, Allahu tregon për shpërblimin e madh që kanë tek ka Allahu. Wa la ukfirun an um siyatihim wa la udkhilnaum jannatin tajri min tahta al-anhar. Do të difuzata në xhenet, poshtë secilës rrjedhni lumej. Xhenet, jo dynja. Nuk thotë të difuzosh në dynja. Po i në gjenete, të difuzosh si në xhenet, poshtë secilës rrjedhni lumej. Thawab min indillah, si shpërblim i madh prej Allahut mëdhëruar. Inna wallahu indahu hussul thawab. Allah ka shpërblimin e mirë. Kujt? Për kë ka shpërblim i mirë? Për ata të cilët e vuajnë në dynjan si burg, jo për ata të cilët e jetojnë në dynjan si kanecsi që e më vërët të tyre jërë këjë për besimtarët për te që i përmëdohë loë këto a jetë basi të rgonë të allohë mune që dikusht të ju një lojtë dushimin zemër e po si ka mundë thia allohë i më dhurë i do besimtarët përse të ndodhë i kështu e më ralë thot allohë i më dhurë laj e ghurën në këtë të kallubu lëdhine ka furu fil biland mos të të bashtroj të lëvizja atyre që kanë më Kuitohet një kamçi në tokën e kufirit me Maqedonisë. Sa ata qindë Maqedonisë ata ç'e mbështentar me mjekër, i ndalën nëpër nëpër kufi dhe edhe pyetje, pyetje. Kupton Vonesa 5 orë, sa sa të, të ken mundësi. Vetëm për ti për ti për ti për ti lodhë shpirtërisht mbështentar. Dhe thotë si, vëllai, më kujtojnë ato momente njëherë kur ka kaluar, thash subhanallahu, këta çafirët kalonin para nesh gjith. Sa kalon të pam pam pam vol degti, kurse ç'ishin mbështentar vetëm Vonesa, Vonesa, Vonesa pastë inshallah vonesa jone është thonë dhunja kurse ata inshallah kanë ahiret ne lodhit ton e kemi këtu në dhunja kurse ata inshallah kanë ahiret 5010 vjet përpara Allahu subhanahu wa taala kjo është për kë për besimtarë të cilët duan të jenë besimtarë të vërtet përandaj të thallomos atë bashtrojti se ata lvizin lirshëm këtu në dhunja edhe e kanë dhunjanë me ta un qalil të Allahu mëdhuarish kanë njësi e pakut përta. Thumë me mauu xhenem, pas e vëmë vënd, vendi i tyre xhenemi, vendi i tyre xhenemin. Sheqallaui madhuar tregon në këto dy ajete, në ajetin e parë tregon se si çfarë burrë besimtarë në dynja, dhe ky është kuptimi i fjalës profetit sallallahu aleyhi dhe sallam, burrë i besimtarit. Edhe tregon çfarë më mos besimtarë të dynja, dhe ky është kuptimi i fjalës profetit sallallahu aleyhi dhe sallam, gjithotë xheneti i kafirit. Dynjaja si që nga burrë i besimtarit, sepse ai sporvohet Siçi kanë xheneti xhefis sepse i shkel gjithë kufit Allah dhe jetojnë i lundur këta. Prandaj o llëzer, nëse shikon që ti domethën ke për të përpara te disa kufit Allah, mos kërko tolerimin të. Mos kërko tolerimin, nëse thua që po të marfë të vajta bëj hallau, se. Ne nuk duam tolerime. Ne nuk duam që të jetë ruxhje, ruxhzie dhe të tilla. Kto vë ruxhje të çojnë që ti të dashurosh mos dynjas, jo që ti të kenë edhe tarish kanisin Allah subhanuhu teala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur dynjaja ti ishte tek Allahu ti kishte vlerën sa krahu një mushkonje nuk do t'i jepte një, një qafirë t'pinti kontuj, don pa vlerë. Atëherë Allahu më dhruar, çfarë paska bërë me ty si besimtar, nëse je i jep besimtarë vërtet, të paska privuar për dynjën pa vlerë. Domthonë paska pa paska marrë të gjësh pa vlerë. Pa vlerë është vërtet, çka më s'ka marrë asgjë domethënë vërtet. Po që i sallahu të ka dhënë besimin, të ka dhënë besimin dhe të ruën në të vërtetë dhe dhe dhe të, të të kushtet të, kjo është mirësie me ma dhe që të ka dhurur Allah. Ndërsa dënjaja, Allah i më dhuruar nuk e ja adha dënjaja në atyri që ua adha sepse i donëte. Allah i më dhuruar për kundër zizhjo dhe për njërzë zizhjedhur të kundër të dënjajas, që i ishte largim për dënjajas. Për këta rësue, njëri u i menë që u nërgohet për i saj, kur si n është i qirent mbasaj. Lut Allahun e mëdhur që të na ruajë nga dhunja e dhe nga mashtrimet e saj. Inna lillahi wa inna ilaihi raji, Sahmajmejn, Hasan al-Basri, Allahu shroft. I drejton Më mërim në, në Abdullazizit një porësi në basi u bë khalife Një porësi dhe i fot O prinsë e besimtarve Dije se dy njaja është vënd uldhëtimi edhe nuk është vënd qëndrimi Dije se dy një të gjojnë i fjallë të zisë edhe në fjallë të mua Dije dhe se dy njaja është vënd uldhëtimi edhe nuk është vënd qëndrimi Allahu i madhuar zbritja e ademit në të për ta ndëshkuar, jo për ta shpërblyer, domthon, pse zbritja e ademit në diunë? Zbriti di si ndëshkim sa nga pema. Atëherë, nëse ti zbritën në diunë, zbriti në diunë, atë disë kjo është pjesë e ndëshkimit të gjunafave që do bëj të vetë robi në të vërtetë në diunë, është kush bëj gjunafën. Prandaj e dëturu për isaj opri se besimtarëve, pastaj i thotë, ë, thotë Të marrësh ushqim në udhëtimin e dynjës është ta lesh dynjën, ushqimi për një njeri kur shoqërohet si të marrësh me vete. Edhe ushqimi në udhëtimin e rrugës së dynjës është lënia e dynjës. Thotë pasuria në të është varfëria në të. Thonë tishi pasu, çfarë është në vërtet pasuria e vërtetë në dynjë është të jesh i varfër në dynjë. Domthonjë që ai person i cili ai, ai personi cilë, t i cili dëshon ti të pasu tek Allahu është ai personi i cili është i varfër në dynjë. Dynia e eposhtron atë që atë që dëshiron ta këren ta të ngrej lart dunjan. Kush dëshiron ta ngrej lart dunjan, e dynja e poshton atë dunjaja. Ajo e varfron atë që e mbledh atë, që mbledh dunjan e varfron. E, e bën bon, bon nevojtar më pasaj, për çdo gjë është ai nevojtar. Po e ke vënë re për shumë, për shembull. Një person i cili rend shumë pas dunjasë dhe domethën rend për ta mbledhur atë. Sa ko prancësh për të? Pse s'ka prancësh? ai është qras për të për dynjan të cilë ka mbledhur sepse ai është lodhur për të dhe i vjen keq ta nxjerrin dhe ndjen nevojë shumë madhe për atë. Kurse ai person që s'ka, ai thotë që ka i eprit Allahu, s'ka problem. Ai s'ka, 2 lek, 2 lek me Allahu, s'kisha hiç, as kisha s'u kam ose të kam për, të kjerë, për pas. Kurse ai që ka shumë, ai nuk guzon diabë, si sepse se, se, se, bën dorë, po të thotë 200 milion, po kanë frikë se po po dhaj 5 milion për i Allahu do paksohen. Do nuk i ep ai. Kë të rrugojnë që ai është shumë nevojtar, është i fukaran zemra të tij. Kërsa e përsoj gjithë ka jepat e që ka përët Allah, pasuri, pasuri e që pasurit, pasurit e shpirtit. Thot, ajo e varferonet e që e grumbullonet e, e shë si helmi, e që një kush e ha, e më në kush e ha të, e ha i që nuk e njefët të. Edhe pse, në të është vdekin e ti. Rru për njëse dënjaje mashtruse, i thot, Hasan el Basri, rru për njëse dënjaje mashtruse, tradhëtare, edhe di e thot se, Ti në momenti që do të jesh më i gëzuarm të, ky është momenti në të cilin do të druhesh më shumë për ai. Në momentin që ti jesh më i gëzuarm të, atëherë do druhesh më shumë për ai. Pastaj thotë lumturia të, të është përzi e përzier me mërzi. Vallahi kjo është vërtet. më të regon si të të dynjas, e vërtetë. M'tregon një kënaqësi vetëm në dënyas e cila nuk është përzi e përzier me mërzi i parë dhe mbra pasaj. Një vetme. Një vetme, domethënë po nuk ka kë dënyas Allah i madhurra ka bërë të dunjaj që njeriu nëse gëzohet në të një orë, nëse gëzohet një orë ka për të hithruar në të me muaj, edhe nëse qesh një, një, një, një dit ka për të qarë me muaj e se me vitin të. Këshurës dunjaj? Prandaj, njeriu i menë qërë në të është e i personit cili nuk e lidhë zemrën më të. Po se lidhë zemrën më të, pas e nuk shesorë që atikin presaj. Iku që iku, iku pjesit dunjaj, së hëmdhe e l Thot gëzimi saj është i përzirë me mërzi Ajo, kënejësie saj është i përzirë, thot është të turbu Nuk është nuk është gulluar, thot Si kur Allah i madhurë mos kështë të reguar për të asë një loj gjeje Dhe mos kështë e silë asë një loj shembuli Ajo vetë dhe të kështë zgjuar njëri unë që është njum, në gjumë Nga vetë në gjari të saj E si jo më pas taj që Allah i madhurë ka të reguar për të shumë shumë gjëra edhe më ka paralajmëruar dhe më ka këshilluar që ne të ruhemi prej saj. Dhe më ka treguar që ajo nuk ka tek Allahu as vlerë dhe as peshë dhe nuk e ka parë atë që kur e krijoi atë. Edhe dynjaja ju paraqit profetit ton sallallahu alejhi dhe sellem me gjithë çështjet e dynjasë dhe me gjithë pasojën e dynjasë. Edhe po ta merrte nuk do grada të pakësohe gradat tek Allahu i madhëruar, çon nuk do grada profetit, të pakësose gradat e profecit sallallahu alejhi dhe sellem e megjithatë ai nuk e paranoi atë dhe urrheu E ure u, u profetisë sallallahu alesallem që të donë të diska që e ure në të kryu e si ti. Edhe të ngrinjë të diska të sinë kështë e përshëtruar kryu e si ti. Allahu i madhuruar, u alergoj dë njanë njerëzve të dëvoqëm dhe u ahapjëtë armiqëve të ti. Allahu i madhuruar, u alergoj dë njanë njerëzve të dëvoqëm dhe u ahapjëtë armiqëve të ti për ti më shhtruar edhe. Edhe tjera tjera e fjarit thot Hasan el Basri. Kjo është një pjesë e kshilës të ti, të, të cina i atë rriton, omër i më në vëdërazit, të cilë ishte, khalife e prisi për simtarve. Këshur është dynjaja. Dynjaja, është një grua, plak, mashtruese, e cila i mashtron, njerëzit dëshurë, mbësaj, dhe se kanë futur në dorë, këlloj, dhe nuk dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe E gjithë problemi është i njeriu, synimi i tij kuresor nuk e bën që të arrijë kanesin në e Allahut, por bën dynjan. Dhe mbasi e bën synimin e tij dynjan, nuk pyet pas sa si mbledhët e me halal apo me haram. Edhe pas taj, kjo, Hynë zënë zemrë dhe pastaj kur ndodh kjo, shkatërrohet. Hyjn dashurisë në dynjan e zemrës dhe shkatërrohet. Atëherë pastaj nuk pyet për kufit të Allahut më, edhe merr zemrimin e Allahut mëdhur. Për këtë arsye, synimi besimtar duhet të jetë ahireti, edhe jo dynja. Dhe kur së në në hiretin, duhet a shkeli dënjan në kampë. Dhe kur së në dënjan, a i ka për të shkeli urhetin në kampë. Këto dëja nuk bashkohen. Alio radiallano thoshte, i thoshte dënjas, O dënja, të kam divorcuar tre herë. Tre herë. Nuk kam e këthim për ty duhet. Të kam divorcu tre herë. Dhe u thoshte, njerëze a hireti është duka ardhur. Dynja e shduka u lërguar Pra ndaj bëhë një djemë të ahiretit Dhe musë bëhë një djemë të dynjas Këshu është dynja Nusë ja? Allah në më dhuruar Që në ruaj për i mashtrimit Të saj Nusë Allah në më dhuruar Në bëj për e tyre Që nëse e kanë dynja Në kanë në duar të tyre Dhe jo në zemër të tyre Dhe e jabin atë për hirtë Për fejti së në Allah Se nëm ka të rëguar Për e të personë të Foth se ata do ata do pendohen për ato pasuri që kanë në ndëjë dhe sigurt që kanë fituar hallall përveç atyre të cilët kanë e kanë bërë pasurinë tyre kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, kanë shpërndarë në më të gjitha anët, domethënë. Hadith-i i Buhariut. Të gjithë njerëzit kanë pasur pasuri të madhe në ndëjë, por nuk kanë shpërndarë për rit-ollah kështu, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu, kështu ata do pendohen ditën e kemit para Allahu mëdhor. Mjafton që Allahu i mëdhorë zgjodhi për profetin e Tij dhe për shokët e Tij të lartë zgjodhi varfrin që profeti sallallahu alejhi vesellem vendosën në barkun e tij dy gurë ngauria. Shokët e tij vuanin në momentin në momentet moment, më të vështira, kanë pas vujtje të mëdha. Thot një prej sahabëve, Umar ibn Khattab ose Abdullah ibn Umar thot, "Nuk kemi ngopur me bukën e elbit ose të grurrit derisa të shihruam Hejberin." Kur shihruan Hejberin vitin e 7, domodin kishin qenë të 3 vitë nga jeta e profetit, vetëm atëherë kanë filluar sahabët të ngopën me bukë. Derde nuk kemi ngomlir me bukës. Varfëri e madhe. Por besimi i lart atje ishte. Atje nuk kishte dynja, por kishte besim. Edhe aty ku ka dynja, nuk ka besim. Se ato dyje nuk bashkohen së bashku. Ta dynjaja është armiku numër 1 i besimit të vërtetë. I sakrificës për hir të Allahut subhanuhu teala. Ai personi që dëshon se sakrifikoi për hir të Allahut, ai nuk mund të sakrifikojë dot nëse ai ka në zemrën e tij dashurinë e dynjasë dhe ka frikën se i ikën dynjaja nësë Allah në më dhurët në nëzirë dë njanë, në zemër tona, nësë Allah në më dhurët në bëjqë të apërdori, më të përhirti dhe më shkelin kufit e një të. Allah në shkërin më, më dhjët rizikë. Më dhjë.